Стихійна статистика. Таблиця. Найбільші землетруси. Рік, район, материк, країна. 1556. Ганьсу, Шенсі, Євразія, Китай. 1737. Калькутта, Євразія, Індія. 1755. Лісабон, Євразія, Португалія. 1908. Сицилія, Євразія, Італія. 1920. Ганьсу, Євразія, Китай. 1923. Рівнина Канто, Токіо та Йокогамма Євразія, Японія. 1927. Китай, Євразія. 1939. Внутрішній Тавр, Євразія, Туреччина. 1948. Ашхабад, Євразія, СРСР, 1970, Перу, Південна Америка, 1976, Танчань, Євразія, Китай, 1990, Іран, Євразія. Найбільші діючі вулкани Назва Місце розташування, висота в метрах люль яль Південна Америка, Аргентина, 6739 Котопахи, Південна Америка, Еквадор, 5897 Орисаба, Північна Америка, Мексика, 5700 Попокатепетлі, Північна Америка, Мексика, 5452 Сангай, Південна Америка, Еквадор 5230 Ключевська Сопка Євразія Півострів Камчатка 4750 Камерун Африка Камерун 4070 Тейде Євразія Іспанія Канарські острови 3718 Коліма Фуего де Коліма Північна Америка Мексика 3846 Шивелуч Євразія, півострів Камчатка, 3283. Етна, Євразія, Італія, острів Сицилія, 3340. Кракатау, Євразія, Індонезія, Зонська протока, між островами Ява і Суматра, 813. Найбільша кількість отруйних газів була викинута в атмосферу внаслідок виверження вулкана Маунт-Пеле на острові Мартиніка Карибське море. Катастрофа сталася 1902 року. Найдовший потік магматичної лави вилився під час виверження вулкана Лакв на південному сході Ісландії 1783 року. Розпечена маса розтеклася на відстань 65-70 кілометрів. Рекордні показники швидкості вітру Назва: показники. Місце розташування району, де спостерігалися. Рекордна швидкість пориву вітру: 371 км/год. Гора Вашингтон, штат Нью-Гемпшир, США. Рекордна швидкість вітру на рівнині: 333 км/год. На, на базі ВПС США в Туле, Гренландія, Данія. Рекорд середньомісячної швидкості вітру: 89,6 км на годину Мис Денілсона, Антарктида Рекорд середньорічної швидкості вітру 69,8 км на годину Там же Рекорд на швидкість смерчу 450 км на годину У районі водоспаду Увічіта, штат Техас, США За іншими даними, максимальна швидкість вітру в торнадо становить близько 512 км на годину. Вона була дистанційно вимірена за допомогою пересувного радара поблизу Оклахома-Сіті в США. Смерч над суходолом називають тромбом, а в США – торнадо. Найвищий водяний смерч спостерігався біля Ідена, штат Новий Південний Уельс, Австралія. За допомогою Теодоліта прилад для визначення напрямів і вимірювання горизонтальних і вертикальних кутів під час топографічних, геодезичних робіт. Визначили його висоту, яка становила 1528 метрів. Найсильніші вітри на земній кулі дмуть в Антарктиді. Холодне повітря створює тут постійні і дуже потужні вітри, особливо взимку, коли середньодобова швидкість може перевищувати 144 км на годину. В окремі моменти швидкість вітру може перевищувати 216 км на годину Рекордні показники атмосферних опадів Назва Показники Місце розташування району, де спостерігалися Найбільша середньорічна кількість опадів 12 090 мм Кауаї, Гавайські острови, США Інші джерела називають Майсур, штат Мехалая, Індія, де середньорічний показник опадів досягає 11 873 мм. Так само трапляється в Тутунендо, Колумбія, 11 770 мм за рік, і Чарапунджі, Індія, 11 430 мм. Максимальна кількість опадів за рік – 26 000 мм. 461 мм Чарапунджі, Індія Найбільша кількість опадів за календарний місяць 9300 мм там же Максимальна кількість опадів за добу 1870 мм Челаос Острів Рейюньйон Індійський океан Заморський департамент Франції Найрясніший снігопад 4800 мм на горі Шаста, штат Каліфорнія, США Найбільша кількість снігу, що випав за рік 31 102 мм Місто Парадайз, гора Рейнір, штат Вашингтон, США Найбільша кількість снігу, що випала за добу 1930 мм Сільвер Лейкс, штат Каліфорнія, США Найглибший замет 11 460 мм Тамарак Штат Каліфорнія, США Найбільш дощове місце 335 днів із дощем Острів Кауаї, Гавайські острови, США Найпосушливіше місце Близько 1 мм за рік Пустеля Атакама, Північ Чилі Найбільша кількість днів з опадами щорічно 350 днів Кауаї, Нагорі горі але Гавайські острови, США Найбільша кількість днів із грозами щорічно 322 грозові дні Богор Острів Ява, Індонезія Найресніший дощ 38,1 мм опадів за хвилину Барста, Гваделупа, Малі-Антильські острови Найресніший дощ, що тривав протягом доби 1180 мм, Індійський океан Найтриваліші тумани Понад 120 днів за рік. Велика Ньюфаундлендська банка, Канада. У Ковтвілі, штат США, 3 вересня 1970 року випали градини масою до 750 грам. В окружності вони досягали 44 см.